Goizeko Caféa. eta esan bezala eh ba gaurko aktualitate gaiekin aurrera egina aurretik, ba gaurko, bueno, ba gonbidatuak eh izango bit eh, gurean, hain justu ba Eusleader proiektuaren garapena zeitzegiteko. Bueno, ba duela pare bat urte, aritu genian justu Aitz aholkularitza zerbitzuko eta haikako eh, ordezkariekin proiektu honi buruz hitz egiten 2010ean, ba Euskal Herriko zenbait herritan eh, ba abiatu zuten euskararen erabileran ba, nolapaiteko paiteko jokaira berriak sortzeko tresnagixa, eh. Ba, pedagogia edo bueno, lan metodologia berri bat martxan jarriaz eta pixkanaka, pixkanaka gure eskoaldean ere garatzen joan dira e, eta irunen, e, zehazki hain justu, horren e? ba, harira ipatu behar dugu, irubide San Vicente de Paule bota tokiala ikastetxeetan asizirela, DBHeko ikasleekin eta noski, eguzkitza ikastetxean ere aritu direla proiektu hau garatzen, eta e, beno, ba, aekatik hasizena, ikastetxe eta ikasleen eskurapasa eta hauek ere garatzeko aukera izan dute. Gaurkoan eguzkitza ikastetxeko ba, bosti ikasle duitugu gurean e, Egunon, bostei? Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. Egunon. egunon! Beno, ba, banaka aurkestoko duzote zuen burua mezez ezkerretik eskuinera, edo bueno, aitzuli oso emanez Bai, egunon? Egunon, kaixo ni olai ebertazko bertzuntzen naiz e, Ni amaia López Fernández naiz E, ni aialekuena barandiaran, ni Jona Dimitro Ezekioa. Eta ni aiora gordasara berri. Ongi da, ongi etorriak, eh? Aintxe tira tira. Esa bezala. asko. Euslider proiektua, egitsa izan eguzkitzara, eta ez dakit hasieran ba, nola jasotzen duten hornean berri, pentsatze dut ba, ikaslen bitartez, haikako kideak urrildu zirelako. Bai? Ba, pues, e, proiektu hau azalduzten, ze, laugarren maiako ikaslak, lingurtean egin zuten proiektu hau, pues, zerriz diren gelara, e, Azalpen batzuk egin batera hini buruz Eta hortuan, e, proiektu hau arkeztu ziguten Eta egon batzuk berdoan dugu, aste batzuk berdoan dugu Esan ziguten, ega zaintzuk, apuntatu nahi genuen, oi interesa genuen Eta hortik pues, aurrera ja apuntatu ginen, eta pues, hemen gaude mm -hmm. e, Euskararekin eskaturik, zinetelako, ba, ipatu arra du modu bolondresean, ez? Ba, bate egin duzutela ikasle e ekimen honekin Jada joan den urtean, e, korrikaren baitan ere gainera, ba, Lehen ekimen bat e, burutu zen duten, okero ez ba ganaiz? <coughs> Bai, no, bai, kontatu bai. Kontatuko digu hori? E... Bueno, ba, lehen urtean, egon zen de korrika e, proiektua, urtero, nola korrika ez den egoten urtero, ba, lehen urtean tokatu zen korrika eta orduan irugarren maiakoek e, sauren dauden alaugarren mailan egin zuten korrika hori eta nola orten ez dagoen korrikarik ba, beste proiektu bat prestatzea erabaki genuen eta ba, orduan norengo de irugarren maiakoak mm -hmm, e, Euslider ba, ekimenaren baitan eus lider olimpiada, arteko olimpiadak, antolatu bitu zutez, hori da kontua. Bai, mm -hmm. e, bueno, e, guztiak bueno, e, eh dute ba, Urantzun, ba, Jolasak, bon, eskoa bakoitzetik ateratzen dira e, bifinalista, eta geroan Urantzun frontoian e, Jolasten dute mm -hmm. eta han, ateratzen da irabazlea. Ongi da. E, hori finala izango da bere alipatzen du baina aurretik Oi. ikastetxe bakoitzean antolatu bituzue, zuek antolatu bituzue, e, alako bueno, ba, saikapen batzuk, ez? Ez dakit nola pasaben hori, zer zer egin duzute eskolan bertan? Ba, eskolara etorri dira aekako persoanaren pues, bat, gure gurean adibiaz etorri zen mahi, eta e, lehenengo ginen unazten, eus, lider taldea, pues, talde txikiagotan banatu. Talde bat, adibiz gurea da komunikabideak, eta horregatik egen gaude, kero beste atzik dira jolasak, xaria, dekorazia, informazia, baino, Instagram e bidez. Ta, pues eso, talde bat egin du bere lana, eta azkenean, dena ikusiko da, pues, martxoan, ean no olatera, oza, martxaren ogeitamaikan, no ean no olatera dinten gauza guztiak. Hmm, hmm. Ongi daz, e, eus lider, e, proiektua hori tanaz dugu, e, berez, ba, aekak bultzatuta, ba, bilatzen bituela ez ikastetxe bakoitzean, ez dakit, ikasgela bakoitzean, ba, euskarazitzen egiteko, jo, ez, joera, ondia gau, duten ikasleek, ba, li, lidergo, a, bila, e, li, lidergo bilakatzea, ez? Edo Bye. lider bilakatzea euskaren erabilera sustatzen ikastetxe bai. berean, hori da kontua. Ba, oza, sea, klaseetik apuntatuz diren, ba, klase erdia edo horrela, eta gero, posa, auke, aukeratu zituzten, ba, ba gehien erabiltzen zutenak euskerak, uh -huh. edo, menetan parte hartu nahi zuten nahi. Eh. Bai, e, olipiaden kontua, azken bat, lanbaten emaitza da, baina egunerokoan, e, ikasgelan, sumatu alda, e, Eusleader e, proiektua eraginkorra alda, gutxi egiten zuten horiekin, egin, Gehiago egiten aldute, Euskara? Bueno, bueno aldatu da pixkat, pero ez dute gaztek, ez dute ohitura hori Euskaraz egiteko. Hmm. I gaztetxe barruan ez dara? Es. O sea, ez. Osa, nik ez duen esangoz liderrek aldatu duela Euskararekin ojoera. Berezik, gutx osa, gutxenez gutan bai, duz lider taldean gauden bai, baino, eskola maian ez, ze azkenean, eskolan entzuten da gehiago erdera, Euskara baino, baino irakasleen, osa, irakasleen ekin, Euskaraz egiten dute, baino gero ikasleen artean ez. Eta zergatik guzti dutute dela hori. Ze, bueno, ba, argintariek asko aipatzen dute ez. Ba, Euskarren di e erabilera dinamika eta beste, gaztea, gazteek hau egiten dute, gazteek bestea, hemen zaituztegu? <laughs> Nola ikusten bute dute? Hagoera, ber, dut orain gazten artean, ba, entre komilas bestela, ez dagoela oso moda, Euskaraz egitea, ba, egiten duenak da, komo ala zeharraro hau, edo, itsegiten Euskaraz horrela, baina bere ez, osagure izkuntza da. Eta... Nik dut horregatik ere gazten artean ez dagoela oso sustatu euskera, baina geroja helduen artean ere hitz egiten dugunean ez dagoela ingaz kikusia bezala. Bada, adin bat beraz, euskara gutxiago egiteko. Bai, amabost urte, amairu amabost urte eta artean ez dagoela... O sea, es de la ia este rentzuten euskaraz egiten duena hmm. norbaitek. hori bueno, gertotzen da hemen, plan hiruren, baina gero normalan, o sea, hola bai ez egiten dute gehiago. Hmm. Ze, ginego, inguruko herrietako gazteekin, ba. zuenabeinekeekin harremana ba. babosute eta ba. ikusten duzute Irunen desberdina dela. Bai, ba. ba. ba. o ni ditut lagunak ere, pues direla Arrasate eta Hortik eta horiek bai beregunerokoan euskaraz hitz eh, egiten dutela, baina u hemen hmm. Justo hemen, pues uh -huh. eh, irunen duela gutxiat erabidein kestak. Eh, gipuzkoa mailan gutxien eh, Euskaldun kopuru, kopuru horokorra ez, baina portzentu alki gutxien dagoen herria dela, uneko berrogeita bata, eta erabilera datu diote, uneko sortzi behatziak baizik ez dutela Euskara horrekin. egunero erabiltzen. Kezkatu kesk, gizabete horrekin? Zuek. Bai. Hombre, pene ematen du Euskara Euskal Herriko hiri batean galtze, Hau da, berez bere gure izkuntza euskara da, ez irabiltzea, pues, azkenean. Ikastetxe barruan nahi patu gusuten zein Hortik hortikampora, hori indiko kerro, edo... Hombre, a ber, ban ikustut, eskolaren egon da, dakazula beharra ere irakaslen artean eritze egiteko euskeraz, dira irakasleak eta eskolako hizkuntza lehenengo hizkuntza da euskara, orduan dakazu beharra, itze egiteko euskeraz, baina gero ja kampuan osaskotz okerrago, sa. Oso, ez bat duzu egiten euskararekin Zer ikusiak duen EZR ez, edo aktivitari ikere yeah. EZR, Euskara hitzak eta da oso harrara. Yeah. Mm. Oso harrara, oso harrara. Bai, ze Kirol elkarte eta bestelakoetan lakoetan eh, hori ez da gehiagis ustatzen. Hombre, segun ze Kirolak ja. eta Euskaldantza eta hor ban, dago euskera posgeiago sartuta, baina... Hombre, hor beti da euskera. Horrelakoak Futbolan eta Kirol horoko errat ezagutzen ditugunak, hor... Zuek ente batxeko irugarre maiakoa zarete, bai, eh? bai. Eus Olimpiada ekimen honetan, ez? maia hortako, gainera bai. guikastetxe ekin aterariko zarete e, urantzuko final horretan, e, eta aipatzen buzuen denagatik, ja da, ama iru, ama lau, ama bai. ba, Euskaren erabileran apaltzen abarmen hori sentitzen buzute, Hala eta guzti ere, ez dakit, ba, euslider e, proiektuak, aipatu dugu, ba, euskararen erabilera joerak edo aldatzeko e, tresna behar duela izan, edo hori dela helburua, ez dakit, nolako dinamika e, sustatzen bitu ikastetxe barruan? Ez han dit, zer egiten da, euslider proiektuaren eskutik? Ba, euskara egiten ez dutenek, Euskara egin dezaten. Hombre, nik uste dut, pixka telburua dela, ba, kontuan hartzea, Euskara pues, gure hizkuntza bat dela, eta kontuan hartu behar dugula, orduan esk eskolen artean, ari gara saiatzen, ba, desberdinez mm -hmm. desberdinekin eta ba, beste gauzekin, ba, pixka sustatze, kontuan hartzeko. Eta ere nik uste dut, proiektua egiten dela, ez izateko euskara hain, e, adibiz ikasgai eta bezala, eda, mas teoria eta la, pues, ikusteko euskara modu divertigarre batean edo, Uzkarekiko aldirele egin gauza, pues edo olako zerbait. Ongi da. Eh, berazondo pasabuzute arrañarte. Bai. Bai, Aipatu honekin. ikastetxe bakoitzak, bere saikapenak edo, ez, kanporaketak edo jokoak egin dituzute eta eh, irabazle batzuk edo, ez dakit, ordezkari batzuk badira, ez? Ikastetxe bakoitzetik. Bye. Ikastetxetik bitalde atera dira. Bai. Eh, Zuek za bete hor? Eh, ne esun. Medo... parte hartu. Bakarrik eh, dira kelako uh -huh. O sea, Kurtzoko 2. Vale, argitu ezagun hori. Ze Lena ipatu dizute, eske badira, eh, lantalde desberdinak. Zuek hements hauete, eh, komunikabidekin harremanak edo, edo kudeatzeko lantaldea zaretelako. Ba ba A ver. A ver. Oza, klaro, eskola bakoitzak, e, naukeratu ditugu eskola guztiak hartu duten aparte, eta orduan eskola bakoitzan ere e, banatu dira ataldez berdinetan ez, uh -huh. eta ba, pues, bat zu dira komunikabideak, haure gure lana, beste batzuk e, komunikabideak, baina eskola barrutik, Instagramen bideez edo, jolasak eta apainketak edo zariak. Eta ba, orduan e, jolasen taldeak, e, beste eskolekin batera ere, egindute ba, gutxi gora bera, ezte berdinetan edo horrela, e, jolas batzuk egunero pati orduetan. Uhum. Eta ordan egin dira jolasak, eta ba, bifinalistak e, aste horretan ateradinenak joango dira hostiralean urantzula. Ba, e, ba, jolasak antolatzeko ere, petsatzeut ordan ikastetxean bai. artean, harreman bat ere sortu dela? Bai, nola, magi artean. egon da iru, e, en, eguzkitzan eta beste eskoletan ere, paskoan da komunikatzen gutxi gora berazte jolasen egin dituzten, eta horrekin ateradira ba, jolasak. Ongida. Eta horren emaitza da, ba ordezkari batzuk badirela, ikastetxe bakoitzetik, mm. e, zerrenda aipatu zutela sailia izanezik, eh. Bai, besteak besteak. E, Bera e, guzkitza, e, Tokiala. tokialai, chingui, pepilar. Bai, osa uh -huh, bai. mitente de Paulerea, eta bai, goizago bai. da, besteak beste. Eh hogeita 31an bilduko zaite Urantzu bai. frontoian, egoizeko 10 zuek. U 10 baina ustede jolasuak hartzen da martertita. Bai, sa limpiala casi ko dira martertita. Eta zeinda plana, a ber. E, Iritxiko gara ara, bai. eta han prestatuko ditugu, bueno, han apainduko ditugu gauzak, lagunduko dugu apaintzen, e, dena prestatzen. Eta, Adela. bueno, e, gugara, oza, esan zeuguten, azken egunean, bilduginenean mairekin, ba, berkan nahi genuen izan, haurkezlariak. Komentaristak, komentaristak. Bai. Bai. Jokoak, komentaristak. Eta, dara. bueno, emango dugu Bari. mikrofonoak ba hitz eiteko eta bueno, ensayatuko dugu pizka zer esan, ba, eh, ba, eh. Uh -huh. eta gero ja iristen direnen taldeak ba espikatuko diogu gutxi gora beran no, on eremuak eta hori guztia eta eta gero ja, hasiko dira ekintzak. Uh -huh. e, Betxaz buk, parte hartze frogetan parte hartuko bituzten ez gain? E, gainerako ikasleek ere bertaragatuko dira? E, e, ez bakarrik eus liderreko bai, besteak eskolan. <guna. <guna> besteak eskolan. <guna> besteak eskolan. Eta nolako frogak izango dira? Eze, bueno, euslider olimpiadak dira, baina ezakit nolako joko edo frogak, adibide batzuk, eh, Jartzea? Ba, kaso honetan ez izango olimpiadak kirolari buruz, oza, kilolak egongo dira, baina berezikin nahi dutenea da, pues, kooperazioa tala lan eta, pues, egin dira adibidez ere, eso, paletrak edo lako jolasak, en, pues, relevoak eta tala ere, baina azkenan ez da bakarrik e, futbolpartido bat edo saskibalu partido bat, sinó jolas mm. desberdinak edo. Bai, ekin txak, ba, taldean egiteko, ez bakarrik individualak. E, Ekin binean parte hartzen ez duten beste ikasleekin edo ikastetxezkampoko lagunekin itzegin duzute proiektu ari buruz? E, nik ezagutzen dut bat, adibiz nire laguna dela e, dago lehus lider proiektuan eta dago sartuta jolasena eta esaten dit ba zekirol e, aukeratu dituzte datokelaikoa eta horrela, ba, piska bat esaten dit bat zutan. Bera, ba, bada hor eh, dinamika txiki bai. bat eh, sortu bena azken bai. batean ba ikasle kantolatuta ikasleantzat. Hori bai, garrantzitsua da. Azken batean, ez, zuek ere alduntzeko nolabait ba, ama ama eh, ere, ez? Ba, 10-14, urtekin alako ekimean bat antolatual izatea, pentsatzen dut irakasleak ere, ez, euren hondaralea jarriko zutela, etzatzen bez, baina ez erabakitzeko eta eh, antolatzeko aukera izan du zutela. Bai, bai. Eta den euskaraz. Bai, bai, bai. Hori da lehenengo Aragua Ongida, ba, marxoaren hogeita amaikan, ez daki zenbat batika, ikasle bilduko zarete hor? Hume, pues eskola, eh? esan dugu, eskola bakoitzetik dira bitalde eta talde bakoitza dira 6 edo zortzi pertsona itakoa más o menos, hamalau pertsona edo amairu bat eskola bakoitzetik, ez daki, gero, zenbat, eskola mm. diren guztira Gehia eusliderrak Gehia euslider, euslider guztiak, e... asike, uh -huh. bastante, bastante, bastante. pertsona Ongida, eusliderrak, e, gela bakoitzan bat, bada, eh? edo? E, gela bakoitzeko bi, beste bat, kasu bat duetan Ja, bueno, daude bye. pertsona gehiago klase bat koitzen baina adibidez komunikabidetan gaude nola bi klaseka edo gutxi gorabera. Mm -hmm. Osea, maian gero ja manandu dira beste talde batzuetan beste klaseko. Ongida, baitz hor da ba, itzorda, martxoan 31an urantzu, eh, frontoia pilotalekuan, eh goiz osoan sear, ez? Bai, eh, bai. Sariak ere izan gomendira. Eh, Soy capen bat, soyet eh beno, horte ba, eh geratuko dena eta martxoan 31tik aurrera zer? Baumri. <laughs> Esmarko, o sea, urtean, tokatuko zego guri informazio hau es liderari buruz pasatzea, eh pues, bigarren mailako, o sea, kasunetan. daudenak bigarren mailan, baina aurrengurtean hirugarren mailan. Eta pues joan barko pues, aurkezpen horiekin ta saltzea zer den euside proiektua, zer den, zen tarako, eta horduan haiei tokatuko zaie ja ze urtean, tokatzen da korrika egita, pues korrika bat antolatzea, o sea, korrika txikia. Mm. Eta wehongo gara hor laguntzeko eta pues gu aurten egingo ditugun ekintzak ere pues, partekatzeko eta baina haiek eta izango dutete. <hum> Beraz eh e, urtetik urtera jarraipena izango duen ekimena izanik behar bada bai. Euskaren erabileran jo era, bueno, ba, ez, jarrera eta erabilera eralda ketaba ez manda daiteke ez, edo es zuengan, ba, ba, zuengan emanda. Zuengan emanda. Bai. Bai. Bai. Edo dagoeneko alde aurretik jarrera baikorra dutenek aurrera ematen duten ekimena da. Bai, Eta gañontzekoan ez duela egiten, no? bereziki Bereztiki, Eusliderera mundatzen dira jendea, pues, euskararek iko duen jarrera honbat, okay. berez, Euskara erabiltzen duena, edo irabiltza gustatzen zaio nor norbaitek. Ze mm -hmm. ez bazaizdu, Euskara guztatzen, ez dara egon Euslider proiektu antolatzen dena Euskara sustatzen, oza, azkenean ez du, mm -hmm. no se, ez da. Zentzuri. <hungi> <hungi> <hungi> yeah. bai. <hungi> Zuek, etxean Euskaraz egiten mozute? Niak ez, nik ez. Ez. Eta, zer haipatzen dute? Proiecto ni buruz, petxatzen dut, komentatuko okay. zen dutela. Nire <gurra> gura esakus opozi, ezkera <gurra> erabiltzeko eta horregatzen dut. Bai, nire gure. Eta, irakasleek zer diote? Ekin e, meno nigu guztiari buruz, orain ez digutela ez ikusten, ez entzuten. <gurra> A ber, irakasle genienak ez dago, en plan, gure gainean neus lider proiektuaren ze genienak ez dute, ez da, ikaslen gauza bat, orain irakasleak ez dago, de, oso... Batakit ezer den, tal, egingten dela eskolan, pero baila. ezer gaio. Gehien informatuak daudenak dira euskarako irakasleak, ba, uh -huh. logikara logika engatik. Eta idazkariak. Baila baila baila baila engatik, eta idazkariak bai eta guztia. Beraz, er autonomoan aurreara manduzuten proiektua da? Gure artean. E, Urantzun frontoiara biltzeko hori bai, pentsatzen bute horri ikastetxean laguntza beharko zenugetela. Hori bai, idazkaritza eta bai. magiren artean ere dain, zabaltzeko. Bai, izan haien artean. E, Bilerak tola. Ongi bai. da. Ba, momentuz horrekin geratuko gara, ikusiko dugu, eh? Matxoen hori eta nola pasatzen den. Eta hori bai, garrantzi zuena azken batean, Euskaren erabilera gutzatzea izanik, hortan mm. e, jarraitu. Bai, bai. Eh? Bai. bai, zorionak. Eta, eta, eta zuen atzetik dauden guztiei, eh. Ami esker, bostei. Honditzen. Aur. Ante da irratia. Bideguruztan gaudela, ze hirutsua saitik ospegi. Entzun, esan adierazi. Euskaraz dizu. Une oso garrantzitsua dela, Euskararen euskararen barreskurapenari begira, e, aukerak deitugolako e, normalizazio bidean urrats zeinuak emateko Bai, bai, horrek dauzkan bere arriskuekin ere, ba, nolabaiteko aurreko generazioak nolabait kota batzuk e, lortu zituen bai, euskara eta euskal kulturaren aldetik begiratuta, baina hor arriskuak ere ba daude zeren emantzat ematen dena ez da zaintzen eta ordo, ma, zaintzen ez dena ba, goitik bera joaten da, orduan, ba, bueno, arrisku horri aurrein behar dio Baina aukera galtzen bali madugu Eta den urrengo belaunaldiak ikustezakelako, pues aurreko belaunaldian eh, jende asko edo gehintzuenek euskera bazeketela, baina ez padute iten, ba aurreke jar gaitzake eh, Irlandako gaelikoaren eh, nora ebidea. Ez ordu, ni nire guztet asko jokatzen dugula ba, urrengo urteetan. Eta hori izanen da ondoko urteetako egonka, aujak Euskaraz bizitzea lot desan handitziarekin. Izaiten aldira... Mm, Eredu ezagunak nahi bat duzu, da guztia badirela kirolari edo berxolari mm. Euskaldunak adibidez, egin iraunko genak dira ebegizere gurasoak. Norapaita horrak eskoldeatik ateratzen direnean eta hor da horne jarduera guztioetan horra aritzen diren, e, begirale, sitzale, entrenatzaile, e, beraile dilerako e, izkuntza referente ere gazte horientzako. Zeren, garo, askotan esaten dugu, eta eskola publikoetan ja deire du eta ja horrekin lortua da dena. Bani pentsatzen dut, ez ziren euskal kulturan hasi eta ezi behar ditugu geburua aurrak. Ba begirara askok ere ez ate ba, bai ni euskalduna naiz, baina askotan kosta egiten zaiz. Bai, batzutan terminologia ez dutarako ondo kontrolatzen. Nolapait autoridadea galtzen dut horren artean, eh? Hori ere emaiz sentitzen dut. Bai, eta segurazki jausoi nagusieenetakoa da hori, eskolatik kanpo aukitzen duten panorama. Ba, erantzun kizun hori baskatzen diegu. Eta gurasoi ere, ba, bueno, e, no es berari berea, eh. Gurasoak ikastola, etxea eta egia molde konsientean lotzeko. Untzaagoakzenmalmakgira aak gurekin ikasi du hitz egiten, gurekin ikasi du ibiltzen, gurekin ikasi du mundua deskugitzen. Beraz guk lotzen ditugu bi gauzat transmisioa eta afektibitatea. efektivitatea. Antzeta irratia batzuetan apartekoa gauza sumetan dagoelako.